дударі відняли від губ дуди і хором проголосили «Честь хвалу дайте на самий перед Господу Богу, Пресвятій Діві, Господареві і усім посполу, що суть у тім дому». Князь і бояри не зважали на привітання, напихали животи стравами травами і пили вино. Тоді наперед вийшли трубачі і бубніст, Зала сповнилась голосним безладним виском та гримутом, аж свічки гасли в канделябрах. скоморохи домагалися мого Хлопчик-танцюрист пішов колом тріпачка і, зупинившись, заголосив, удаючи покривдженого. У тому Луцьку все не по-люцьку, довкола вода, всередині біда. Та годі-годі, зареготав Свидригайло, дав Бог попа, а чорт скомороха «Гей, слуги, дайте їм їсти пити!» Скоморохи трапезували стоечки А Іваш Рогатинський Придивлявся за столу До вусатого красення гусляра Який стояв позаду В отворі дверей І здалося Бояринові Що цей гусляр схожий на когось Із давніх знайомих Арсен же Відразу впізнав Рогатинського пана він опустив очі, перехопивши погляд і важка. Ніби чувся винним у тому, що нині зустрічався з його дочкою. У голові не вкладалася думка, що та сама красуня, яка кинула нині екзакторові дукат, а потім вийшла з ним Арсеном на стир, уже тоді, коли він у рогатині вперше виступив перед людьми у скоморощій туніці, уже тоді, ще зовсім малою, була боярівною. Але тільки хіба для того, щоб побачити те, чого ще не бачив у Рогатині. Велику пропасть, на одному краї якої стоїть він, недовчений з пудей і з коморох, а на другому боярине важко, власник маєтків, війська і своєї рідної дочки. Арсен тримав у руках миску із травою. І вперше стало йому соромно, бо згадалося напівмнення Осташка про ковпак з двіночками. Грати тут і їсти стоячи, не те, що веселити людей на ярмарку і збирати в шапку гроші. Там він скусник, а тут жебрак. Арсен подав слугам миску і важко усміхнувся до нього, бо вже впізнав, Гусляру цю мить згадав пісню, яку співав у дворі рогатинського пана. Ту пісню тоді чула мала Орися. Він підійшов до столу, наладив гуслі і заспівав ще раз для неї, дорослої дівчини. Ой, із-за гори, за кам'яної, відтіль виступало велике військо. Пане Ване де коника веде, хвалиться конем перед королем. Не мав короля такого коня, як у нашого пана Івана. Пісня звучала журно, тож здивувався важко, чому печалуються гуслі, мов же братська Ліра. Він згадав ім'я гусляра, підбадьорив. «Веселіше Арсене». Арсен, дивлячись у бік, тихо водив пальцями по струнах. Хвалиться стрілов перед дружиною. Не мав короля такого коня, як у нашого пана Івана. Співав Арсен, а в голові замогичилася лазарева жебранка, почута нині на ринку. Ой, брате мій, брате, сильний багачу, Создай мені хліба і солі. А їй завторували слова волокитного отамана. Я ж рівня тобі. Арсен стрепенувся. Пальці забігали скоріше по струнах, щоб заглушити глуз. Хвалиться луком перед гайдуком, не мав гайдука такого лука. Розпогодилося й важкове обличчя, бо сподобалась йому бравура, що зазвучала в пісні, складеній мовби для нього. Та знову затужила мелодія, і подумав боярин, що цей гусляр добре грав би на весіллі, Бо там і туга, і веселість потрібні, і туга, і веселість. Чого більше буде в його дочки на весіллі? Жура заволокла бояринові очі, тисячі людей сотні ланів землі йому належать, а по правді нічого в нього немає, крім Орисі, і ту мусить віддати, не питаючи її волі мусить віддати за сина можновладного судді Давидовича, щоб з'єднати собі його в союзники, бо тяжка війна гряде, а Давидович за гріж готов і чортові душу продати. Ні, не туги, її досить буде потім, весело ще втреба на Орисиному весіллі. важко вийшов із за столу, підступив до Арсена і мовив. Ти грав уже в мене Арсене, я пам'ятаю. То запрошую тебе з братією до Олеська на зустрітня. Гратимеш мої дотці на весіллі. Він вийняв дукат і подав гусляреві. Ось тобі завдаток. Арсен перемінився на обличчі і відступив. Ще дужче здивувався і важко. Диви який гордий. Дуката не приймає. Він стягнув у полужу пана і вийняв гривню. «Спасибі, пане ласкавий!» Підбіг хлопчик-танцюрист, що служив у скоморохів, і за схопив гривню і за дукатом простягнув руку. Та вже дукат упав у широку кишеню боярина. «Спасибі, пане славний!» «І не турбуйся, приїдемо на самісіньке стрітення, а то ще й скоріше». «Бо ж ми де пиво п'ємо!» «Замовкни, Кутерногого!» – прикрикнув Арсена хлопця і сам злякався свого крику. «Що скаже товариство, коли він відмовиться від такого заробітку? Треба погодитися, треба раніше до стрітення. в Волесько прийти. Боярине!» – він наставив передиважка гуслі. Чому сховав дукат? Ми прийдемо до вашої милості і до дочки вашої милості. Кинь дукат, щоб струни відізвалися. Іваш пильно глянув на Арсена, поволі сягнув у кишеню жупана і пожбурив дукат на гуслі. Загомоніли струни, і наче сама, бо й наводив гусляр пальцями, і губи його ніби не розтулялися. Проталаніла пісня, якої скоморохи ніколи не співали. «Кому, повім, печаль мою, кого призову, криданію?» «Хто там скиглить?» крикнули разом Свидригайло і Гольшанський.